Долаха сама поплатилася за те, що зіграла не за правилами. «Що не кажіть, але ж не бреше старе прислів'я, га?» «Яке прислів'я?» – промовив Роджер, загіпнотизований цим потоком слів. «Ну це, у тихому болоті чорти водяться, і, боюся, Джоан мала тих чортів чимало», – зітхнула місіс Верекер Флемінг. Мабуть, наявність чортів вважалася у суспільстві серйозним недоліком. Мабуть, вона мене обманювала. Не могла вона бути такою чесною та правдивою, яку завжди з себе вдавала. Скажіть, адже так, я все думаю, невже дівчина, яка могла обдурити чоловіка через таку дрібницю, ніколи не… Звичайно, я не хочу говорити нічого поганого про бідолашку Джоан тепер, коли її немає в живих… Але навряд чи вона була таким вже янголом, як ви гадаєте. «Е, я хочу сказати, поспішила місіс Верекер Лефлемінг, пом'якшити останні свої припущення, я вважаю, що психологія – це дуже цікаво. Чи не так, містере Шерінгем? Іноді так, похмуро погодився Роджер. Ви згадали сера Вільяма Анструзера. Ви з ним знайомі? Трохи знайома. Байдуже озвалася місіс Верекер-Лефлемінг. Огидний тип, постійно за кимось упадає, а коли жінка йому набридає, він просто кидає її раз і все. Принаймні, – поспіхом додала місіс Верекер-Лефлемінг, – принаймні так мені казали. А що трапляється, якщо жінка не згодна бути покинутою? Боже мій, та звідки мені знати? Ви, мабуть, чули, що нещодавно сталося? Місіс Верекер Лефлемінг знову заторохкотіла, і рум'янець на її щоках розгорівся набагато яскравіше. Тепер він зв'язався з цією Брайс. У неї чоловік торгує нафтою чи бензином чи чимось там ще, не пам'ятаю, на чому він нажився. Почалося все тижні в зотри тому. Здавалося б тепер, коли на сері Вільямі частково лежить відповідальність за смерть бідолашної Джоан, він хоч трохи вгамується. «І що ж? Нічого подібного він!» Але Роджера в той момент цікавило інше. «Як шкода, що того вечора ви не були з Бересфордами в імперіалі. При вас Джоан не стала б укладати парі», – вимовив він з безневинним виглядом. «Чи були?» «Я?» – здивувалася місіс Вере Керлефлемінг. «Господи, звичайно, ні. Я була на новій виставі у павільйоні». Мене запросила до своєї ложі леді Гейвл Айток. А, он як. Так, там чудова програма. Скетч «Любовний трикутник» на мою думку дуже вдалий, чи не так? «Любовний трикутник?» – невпевнено перепитала місіс Верекер-Лефлемінг. «Так, у першому відділенні. Але в такому разі я його не бачила. Боюся, я прийшла дуже пізно», – відповіла місіс Верекер-Лефлемінг і додала. Здається, я завжди приходжу надто пізно. До кінця розмови Роджер твердо дотримувався театральної теми. Але перш ніж піти, він з'ясував, що його співрозмовниця має фотографії Бересфордів і сера Вільяма Анструзера. І тут таки домігся дозволу позичити їх на деякий час. Щойно місіс верекер Лефлеймінг зникла з поля зору, він упіймав таксі і назвав її адресу. Він подумав, що краще буде скористатися люб'язністю місіс Верекер Лефлемінг саме тепер, коли йому не загрожує ще одна розмова з нею. Покоївку зовсім не здивувала мета його візиту, і вона одразу провела його до вітальні. Один із кутів кімнати був заставлений фотографіями в срібних рамках, що зображували численних друзів місіс Верекер Лефлемінг. Роджер узявся з цікавістю їх розглядати і, зрештою, замість двох фотографій забрав шість. Сера Вільяма, містера і місіс Бересфорд, двох незнайомих джентельменів приблизно того самого віку, що й сер Вільям, а також портрет самої місіс Верекер Лефлемінг. Роджер любив заплутувати сліди. Решту дня він провів у клопотах. Місіс Верекер-Лефлемінг його дії здалися б не просто загадковими, а безглуздими. Наприклад, він зайшов до публічної бібліотеки, щоб зазирнути до якогось довідника, після чого вирушив на таксі до англо-азіатської парфумерної компанії. Там він запитав про містера Джозефа Лі Гардвіка і, вочевидь, був засмучений, довідавшись, що цей джентльмен не є співробітником компанії і про нього тут навіть не чули. Облишити пошуки Роджер погодився лише після тривалих розпитувань про роботу компанії та всіх її філій. Потім він поїхав до Віла та Вілсона – у широко відому контору, яка захищала торгові інтереси своїх клієнтів і надавала консультації щодо вкладення капіталу. Там він зареєструвався і, повідомивши про свій намір вкласти в якусь справу велику суму, Заповнив анкету з позначкою Цілком таємно, звідти він вирушив на пікаділі до клубу Рейнбоу, і на мить не збентежившись, він заявив, що представляє Скотланд Ярд, і розпитав портьє про обставини нещодавньої трагедії. Я гадаю, сер Вільям не вечеряв тут напередодні події, спитав він, начебто, мимохідь. Виявилося, що вечеряв. Сер Вільям мав звичай вечеряти в клубі тричі на тиждень. Але мені здавалося, що того вечора його не було в клубі, насупився Роджер. Портьє почав його запевняти, що сер Вільям приходив. Це підтвердив і офіціант, до якого портіє звернувся за підтримкою. Сер Вільям повечеряв досить пізно і залишався у їдальні приблизно до дев'ятої. Вечір він провів тут таки, принаймні, частину вечора – Офіціант стверджував, що півгодини по тому, а може й пізніше, сам приносив йому до вітальні віски з содовою. З клубу Роджер, взявши таксі, поїхав до Мертона. Як виявилося, йому знадобився новий поштовий папір цілком певного типу, і він докладно, з усіма подробицями, розповів юній продавчині, який саме папір йому потрібен. Вручивши йому книгу зі зразками.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 сказав Роджер, дістаючи фотографію. «Не впізнаєте?» Дівчина без особливого інтересу подивилася на фотографію. «А, так, тепер пригадую. Він теж заходив за поштовим папером, так? То це ваш друг. І справді, який тісний світ. Але такий папір зараз багато хто купує». Роджер зайшов додому повечеряти. Однак він ніяк не міг заспокоїтися – і з Олбані вирушив на Пікаділі. У задумі блукав він площею і звичкою, зупинився біля павільйону подивитися фотографії з прем'єри. Наступного разу він отямився вже на джермінг стріт біля театру «Імперіал». Поглянувши на афішу тріснутого черепа, він прочитав, що вистава починається о пів на дев'яту. Роджер подивився на годинник. До початку вистави залишалася одна хвилина. Треба було якось убити вечір. Він увійшов до театру. Вранці Роджер у незвичайно ранній для нього час з'явився до Морсбі у Скотленд-Ярд. «Морсбі, ви мусите дещо для мене зробити», почав він без жодного вступу. «Мені потрібен таксист, який увечері напередодні вбивства, приблизно о 9.10, забрав пасажира звідкись з площі Пікаділлі і відвіз на стенд» висадивши його неподалік саунд Стріт. стрит І мені потрібен інший таксист, який доставив ту саму людину назад. Тім, я не певен, що він туди поїхав на таксі, або одна й та сама машина везла його туди й назад, хоча в цьому я сумніваюся. У будь-якому випадку постарайтеся дізнатися про це для мене, добре? «Що ви там задумали, містер Шерінгем?» – спитав Морсбі з підозрою. «Хочу спростувати одне цікаве алібі», – незворушно відповів Роджер. «До речі, я знаю, хто послав серу Вільяму цукерки. А зараз я готую вам систему доказів. Зателефонуйте мені, коли знайдете таксистів». І він пішов, залишивши морзбі в цілковитій розгубленості. Решту дня Роджер провів у пошуках уживаної друкарської машинки. Причому йому обов'язково була потрібна модель «Гамільтон номер 4». Коли йому пропонували звернути увагу на інші зразки, він рішуче відмовлявся і пояснював, що «Гамільтон номер 4» йому наполегливо рекомендував друг, який сам придбав таку саму машинку близько трьох тижнів тому. Можливо, саме в цьому магазині. Ні? За останні три місяці не було продано жодної такої машинки? Дивно. Нарешті знайшовся магазин, де йому повідомили, що минулого місяця вони продали одну машинку «Гамільтон номер 4». Це було ще дивніше. О пів на п'яту Роджер повернувся додому і почав чекати на дзвінок від Морсбі. Той зателефонував о пів на шосту. «У мене в кабінеті не проштовхнутись через таксистів. Їх тут чотирнадцятеро», – роздратовано заявив Морсбі. «Що мені робити з ними?» Не відпускайте їх, поки я не приїду, старші інспектори. З гідністю відповів Роджер. Попри очікування, допит 14 осіб пройшов дуже швидко. Тримаючи фотографію так, щоб інспектор не міг її бачити, Роджер по черзі питав кожного таксиста, чи він не пригадує такого пасажира. І дев'ятий впевнено, сказав, що впізнає людину на фотографії. Інспектор за знаком Роджера відпустив таксистів. Потім сів на свій робочий стіл і спробував набути офіційного вигляду. Роджер сів на стіл і почав бовтати ногами. Вигляд у нього був при цьому геть неофіційний. З його кишені випала фотографія і плавно опустилася під стіл з ображенням униз. Морсбі це побачив, але піднімати знімок не став. «Можливо, тепер ви поясните мені, що ви робите містере Шерінгем?» – спитав він. «Звичайно, Морсбі», – люб'язно відповів Роджер. «Я роблю вашу роботу за вас. Я вже знайшов розгадку, а ось вам доказ». Він витяг зі свого гаманця старого листа і передав його старшому інспектору, запитавши. «Як, на вашу думку, він був надрукований на тій самій машинці, що і підробний лист, чи ні?» Деякий час Морсбі розглядав листа.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 тож я легко здобув листок зі зразком. «А де ця машинка тепер?» «Думаю, на дні темзи», – посміхнувся Роджер. «Повірте мені, наш злочинець намагався захистити себе від непотрібних випадковостей. Але це не має значення. Докази перед вами». «Хмм, припустімо, що так», – погодився Морсбі. «А як же папір Мейсона?» Який й припустив?» Звернувши увагу на пожовклі краї, папір був узятий із книги зі зразками, незворушно відповів Роджер. «Я можу довести, що злочинець тримав цю книгу в руках. До того ж, у ній не вистачає аркуша, і я впевнений, що, вклавши туди цей лист, ми повернемо сторінку, якої не вистачає». «Прекрасно!» – голос Морсбі потеплішав. «Тепер про таксиста. У злочинця було алібі». Ви самі чули, як його спростували. Між 10 і 10.25, коли посилка, мабуть, і була відправлена, вбивця поспішив на Саутгемптон Стріт, скориставшись автобусом чи метро. А назад повернувся, як я й думав, на таксі, бо часу залишилось мало. «І вбивця, містер Шерінгем?» «Вбивця той, чия фотографія зараз у мене в кишені», – відрізав Роджер. Пам'ятаєте, я казав днями про караючу руку випадку, що це чудова назва для фільму. Так ось випадок знову втрутився. На бонд стрит я стикнувся з однією не надто розумною жінкою і суто випадково дізнався про те, що відразу вказало мені на людину, яка послала цукерки серу Вільяму. Звичайно, були й інші зачіпки, їх я також перевірив, але тоді на бонд стрит. Мене просто осінило. Я уявив собі все від початку до кінця. «То хто ж убивця, містере Шерінгем?» – повторив Морсбі. «Який витончений план!» – замріяно продовжував Роджер. «І нам жодного разу не спало на думку, що ми з самого початку зробили помилку, на яку вбивця і розраховував». «Яку ще помилку?» – спитав Морсбі. «Ми думали, що план не спрацював» що було вбито не ту людину. У цьому вся сіль. План спрацював. І спрацював блискуче. Вбито було саме ту людину. Саме ту. Морсбі здивовано дивився на Роджера. Але, сер, як це взагалі розуміти? Справжньою жертвою від початку була місіс Бересфорд. Ось у чому краса задуму. Все було передбачено. Вбивця передбачив, що сер Вільям віддасть цукерки Бересфорду, і що ми шукатимемо злочинця серед знайомих сера Вільяма, а не загиблої місіс Бересфорд. Можливо, він навіть передбачив, що вбивцею визнають жінку. Морсбі, який більше не міг терпіти, підняв з підлоги фотографію. «Боже мій, містер Шерінгем, ви ж не хочете сказати, що це сам сер Вільям?» Він хотів позбутися місіс Бересфорд, незворушно вів далі Роджер. Спочатку вона йому подобалася, хоч, звісно, набагато більше йому подобалися її капітали. Проблема в тому, що вона була надто скупою. Йому були потрібні її гроші, хоча б частина, а вона не збиралася з ними розлучатися. Ось мотив. Я склав список компаній, у які він вклав кошти. Виявилось, усі вони на межі банкрутства. Своїх грошей у нього більше не було, тож їх треба було десь дістати. Тепер про нітробензол, який нас так спантеличив. Тут усе пояснюється просто. З довідника я дізнався, що нітробензол, крім усього іншого, широко застосовується у парфумерії. А він мав парфумерний бізнес – англоазіатська парфумерна компанія. Ось звідки він знав, що нітробензол отруйний. Але навряд чи він його там і роздобув. Він набагато хитріший. Мабуть, зробив сам. Будь-який школяр знає, як з бензолу та азотної кислоти отримати нітробензол. «Але сер Вільям», – сказав Морсбі, затинаючись, – «сер Вільям навчався витоні». «Сер Вільям?» – гідко перепитав Роджер. «А хто говорить про сера Вільяма? Я ж вам сказав, що фотографія вбивці у мене в кишені». Тут він дістав згадану фотографію і тицьнув підніс здивованому старшому інспектору. «Це Бересфорд. Бересфорд і вбив свою дружину». Далі Роджер продовжував спокійніше. «Бересфорду хотілося ще пожити собі на втіху, тож гроші дружини йому були необхідні». А ось сама дружина ні до чого. Тоді він розробив план, передбачивши, як йому здавалося, всі можливі випадковості. Бересфорд забезпечив собі нехитре алібі. І якби щодо нього виникли підозри, з'ясувалося б, що він був із дружиною в імперіалі. Але під час першого антракту він непомітно вислизнув із театру. Вчора я сам, споглядаючи цю неймовірну нісенітницю, Просидів до кінця першого акту, щоб довідатися, коли настає перерва. Діставшись до Стренда, він відправив посилку і повернувся до театру на таксі. У нього було 10 хвилин. Але якби він увійшов до ложі трохи пізніше, ніхто б не звернув уваги. Решта пройшло як по маслу. Бересфорд знав, що сер Вільям неодмінно з'являється до клубу рівно о 10.30 ранку. Він знав майже напевно, що легко зможе отримати цукерки, достатньо буде натяку. Знав, що поліція зосередиться на сері Вільямі і піде хибним слідом. Він не став знищувати підробленого листа і обгорткового паперу, що було дуже завбачливо. Ці докази мали відвести від нього підозру і вказати на якогось невідомого безумця. «Що ж, містере Шерінгем, ви дуже проникливі», – промовив Морсбі. Так, дуже проникливі. І все-таки скажіть, після яких слів тієї жінки вас осінило. Справа навіть не в її словах, а в тому, що я почув за ними, якщо можна так сказати. Вона сказала, що місіс Бересфорд уклала парі, але знала відповідь заздалегідь. Я зробив висновок, що для місіс Бересфорд при її характері було б немислимо укласти парі, знаючи відповідь. Отже, вона цього не робила. Отже, ніякого парі не було. Отже, Бересфорд збрехав. Отже, цукерки потрібні були Бересфорду з якихось інших невідомих причин. Зрештою, тільки він міг підтвердити, що парі відбулося. Звичайно, він не міг залишити дружину саму, поки не переконався, що вона прийняла смертельну дозу, а, можливо, поки не переконав її з'їсти не менше шести цукерок. Ось чому до кожної було додано рівно шість мінімів отрути. До того ж він і сам міг з'їсти пару штук без ризику для життя. Нічого не скажеш, спритний хід. Тут Морсбі підвівся з місця. Містер Ешерінгем, я вам дуже вдячний. Тепер і мені є чим зайнятися. Морсбі почухав потилицю. Отже, караюча рука випадку. Але дещо Бересфорд якраз залишив на волю випадку. Га, містере Шерінгем? А раптом сер Вільям просто не віддав би йому цукерки. І що тоді? Раптом він залишив би їх собі, щоб подарувати якійсь дамі. Роджер пирхнув. Цього разу він відчув за Бересфорда справжню гордість. Та ви що, Морсбі? Якби сер Вільям не віддав йому цукерки, це мало що змінило б. Все-таки мій підопічний заслуговує на повагу. Чи не думаєте ви, що він відправив серу Вільяму отруєні цукерки? Звісно ж, ні. Серу Вільяму він послав абсолютно безневинні, а дорогою додому підмінив коробку. Чорт забирай, Бересфорд не збирався нічого залишати на волю випадку.